Теплінь витягувала із землі всяку парость, приходила грибна пора, кучорявими грибінцями бризнула з моховиння папороть, досі я довбав із землі її коріння і пік на розігрітій камінній таблі. Чимось вона подобалася картоплі. Якось, відганяючи камінням птиць, я поцілив у одну і міг би Мати варево, шлунок просив гарячої страви. Думи про посуд не лишали мене. Я мав вже якісь довбанки з липи, в одній держав очищену від піску в другій рибу, в третій бродив на киселицю Березовий сік. У такій довбанці можна було потовкти коріння, горішки, бруньки і запарити їх, вкинувши у воду нагріті камінці. З молодих ялинових пагонів і янтарних згустків живиці я настоював напої, які добре підкріпляли, але зварити поливку не вдавалося. З різних місцин я носив проби глини, ліпив з неї колачі і сушив на сонці. Вони легко крешилися і ламалися, аж доки не напав я на бережок черлениці таку глину, Моя баба розмивала в кориті і перед празниками мастила нею підлогу, я зрадів їй, як поклику з дитинства. Задубіла на сонці грудка, одтягувала тепер мою долоню і дзвеніла об камінь, як залізо, бо в ній направду було чимало заліза. Горшкарства я не знав, та хіба святі горшки ліплять. Я довго міркував, а далі взявся це робити своїм трибом. Битисав круглу довбеньку мірку, нам'яв добре глини і обліпив нею свою колодку. Горнець помалу підсихав у затінку, і, щоб не тріснув, я змочував його водою. Дерево сушило його середини. Далі я зладив із каміння маленький колодязь, засунув до нього свою ліпнину і довкола розпалив велике огнище. Довбня всередині вигоріла, а горнець лишився рум'яний, як житня паляниця. На око був крибуватим і кострубатим, зате боковина лунко дзвеніла під нігтем. Тоді я не збирав дві жмені соснової смоли і насипав у посудину, підсунув на тихий вогник помішував лопаткою, перевертав горнець, щоб смолою, поливою просякли всі пори. Тим, що лишилося, облив зовнішні боки. Тепер горщик блищав, як намащена яйцем паска. Довго я милувався своїм рукоділлям і боявся пустити посудину в діло. Налита вода держалася в ній добре. І зважився я на куховарство. Начистив ранніх грибів з моршків, Нарізав вкусники риби, насік ведмежої цибульки. За якусь часину моє варево точило такі пахощі, що я п'янів. На пні мене дочікувалося витисяна з тополини ложка. Що казати, того вечора, гримаючи деревинкою обгорнець, я видів з до доденця і, втираючи з чола гарячої підситості, тихо мовив, так, як дома. Небо любить тих, хто дає життя і підтримує життя. Ніхто не знає, скільки, де і як йому жити. І ти не знаєш, тому не переймайся сим. Зернина, що лягає в ґрунт, не журиться, коли і що з неї виросте. Вона просто росте через камінні терня. Тягнеться до неба, так і ти чини. Люби життя таким, яким воно є, І воно полюбить тебе таким, яким ти є. І пам'ятай, де б ти не був, ти – вдома. Це дуже важне – скрізь чути себе, як вдома.